29. fejezet Simonban halványan felsejlett, hogy a konyhában vibráló feszültség nagyon is nagy ahhoz, hogy a viharnak lehessen tulajdonítani, de abban a pillanatban nem tölte rajta a fejét tovább. Ha szőlőlevelek foglalták el a gondolatait. Minden perc számított. Hajlandó valaki segíteni? kérdezte meglepetten, mivel ötszem pár rá értetlenül. Elsőként Natali reagált azzal, hogy felpattant a székéről. – Ó, Istenem, hát persze, hol kezdjük? – A kebbnél kezdjük, fentről lefelé haladva. Donna már ként van, majd ő mindenkit eligazít. Simon egy papír darabot húzott elő a zsebéből. A papír nedves volt és gyűrött, de a golyóstollal írt betűk nem maszatolódtak el. Simon azt javasolta, hogy Natali inkább maradjon a házban, intézze ő a telefonhívásokat. Nem megterhelő munka. Sokan várnak arra, hogy segíthessenek. Fel kell őket hívni. Majd Olivia telefonál, én kimegyek. Ekkor kászolt közbe Inkább Olivia végezze a fizikai munkát. Natali a férfihoz fordult. Lehet, hogy sok hibát követtem el életemben, de a szőlő körüli munkákból soha nem vontam ki magam. Kimegyek, Kár, és ha levémosás közben halok meg, akkor tekintsük Isten akaratának. Simon mellett elhaladva kiment. Mi volt ez? kérdezte Simon Kártól. Az idősebb férfi azonban haragos arccal, szótlanul Natali után ment. Pár másodperccel később Greg is távozott. – Szólok Marknak! – a Susan, és a másik irányba indult. Simon és Olivia magára maradt. A férfi mindkét kezével végig a haját, aztán a nedves tenyerét beletörölte a sortjába, de a sort, a keze, a haja épp olyan nedves és sós volt, mint a szőlőlevelek. – Lemaradtam valamiről? – Semmi olyasmiről, amit ne érne rá később meghallanod – felelte Olivia. Jól vagy? Simon apró rezzenést érzett a melkasában. Nagyon régóta nem tette fel neki ezt a kérdést senki. Csak fáradt vagyok, mondta, és halványan elmosolyodott. Nem sokat aludtam tegnap éjjel. És ma éjjel meddig tart ez a munka? Néhány óra, és helyrehozzuk a pusztítást. Addig kitart az adrenalin. Átnyújtotta a listát Oliviának. Kezd a tűzoltósággal. Ők hozzák a lámpákat is. Hol van, tesz? A dolgozószobában. Majd felébreztem, ha én is kimegyek, nehogy megijedjen, ha felébredés nem talál itt senkit. Hozd őt is, mondta Simon, és egyszerűen úgy érezte, ez is olyan fontos, mint a szőlő. A szőlő ugyan az ő gyereke, de tesz olivia és Olivia fontos a számára. Mindketten fontosak. Az Olivia arcára kiülő kétkedés arra emlékeztette simon milyen durván viselkedett, amikor Olivia és Tess megérkezett ide. Van mit jóvá tennie? Segíthető is, jegyezte meg Simon. Nem veszélyes munka, csak unalmas, de Tess okos és erős. Minden segítőkézre szükség van. Mivel Olivia továbbra sem volt meggyőzve, a férfi hozzátette. A közelben maradok. A közelben? Közel a házhoz? A többiekhez? Hozzám? Őszintén szólva maga Simon sem tudta pontosan, hogyan értette. Olivia minden esetre beadta a derekát. Bólintott, mire Simon elmosolyodott, és akkor éjjel először érzett örömöt. Megyek, felébresztem, mondta Olivia. Ám tesz Simon szerette volna felébreszteni. Emlékezett még, milyen érzés, ha az ember kedveskedik egy gyereknek, és cserébe vidám mosolyt kap. Tesz nem hat éves, és most nem karácsony reggel van, de ha Simon valamit is megértett a kislányból azon a nyáron, akkor biztos lehet benne, hogy örömet okoz neki. Jelen akart lenni, hogy lássa. Majd én szólok neki, mondta, és a dolgozó szoba felé indult. Te kezdj el telefonálni! Olivia természetesen a férfi után ment. Ha addig még nem szeretett volna teljesen, akkor a következő percekben biztosan megtörtént volna, amikor látta, hogy Simon milyen gyöngéden le illeteszről a takarót, és milyen kedvesen érezgeti. Most, hogy először gondolta végig, most, hogy hirtelen bevallotta önmagának, a szíve hevesen dobogni kezdett. Szerelmes ebbe a férfiba. Kár tagadni. Simonban mindent szeretett, a testét, a gondolkodás módját, a viselkedését. És ahogy most Tesszel bánik, épp olyan fontos, mint a többi tulajdonsága. Tesz Olivia életének a középpontja. Olivia sosem tudna olyan férfit szeretni, aki ezt nem érti meg, nem fogadná el, vagy nem ugyanígy érezne, és onnan, ahol állt, a dolgozó szoba ajtajából úgy látta, hogy Simon képes erre. A halk mormolásból nem hallott ki szavakat, de biztos volt benne, hogy izgatottságról árulkodnak. Tesz is így érezhette, látszott az arcán, amikor felült, félretolta a takarót és talpra ugrott, egy szempillantás alatt felébredt és olyan lelkesnek látszott, amire Olivia sem emlékezett. A valóságban nem pontosan erről volt szó. Tesz akkor is lelkesedett, amikor Simon megígérte neki, hogy elviszi vitorlázni, most azonban egészen más tevékenységben kellett részt vennie. A szőlőt meg kell menteni, és Olivia szerette volna, ha tesz úgy gondol majd vissza erre, hogy ő is segített. Ez lesz a nyár megkoronázása. Annak a veszélye természetesen továbbra is fennáll, hogy tesz csak még szorosabban kötődik Simonhoz. A szíveméjén Olivia már megadta magát, csak hogy szerette volna ezt ettől megkímélni. De hogyan tehetné, amikor Simon olyan kedvesen fogta kézen a kislányt, kivezette a konyhába és kivette egy száraz törölőruhát a fiókból, hogy tesz vigye magával a sótja derekába dugva. – Hogy meg tud törölni a szemüveget? – mondta a férfi. – Tudom, milyen az. Ha Olivia katalógusból rendelhetett volna apát tesz számára, Simon lett volna az. A névlistát szorongatva nézte kettőjüket. Lélekben velük tartotta szabadba, és olyan ült érzett a szívében, amiről el sem tudta képzelni, hogyan gyógyul be. De megbírkózik azzal is. Meg kell nincs más választása. És tesz. Mi lesz, ha Simonhoz fűződő kapcsolata ezek után csak még erősebb lesz? A gyermeküknek mindenben a legjobbat kívánó anyák módjára Olivia úgy érvelt magában, hogy jobb, ha tesz, megtudja, hogy ilyen férfiak is vannak a világon, mint amilyen Simon. Susanna megszokás ösztönétől hajtva a konyhában maradt, és egyik adag kávét főzte a másik utának is kis gáztűzhelyen, amíg vissza nem jön az áram. Szentvicseket és más harapnivalót készített, és nagy tálcára rakta azok számára, akik segíteni jönnek. Neki is ki kellett azonban mennie, legalábbis kis időre. Friss levegőt kellett szippantania, ki kellett nyújtóztatnia a lábát és karját. Donna kijelölt számára egy szőlősort, és attól kezdve már csak arra kellett gondolnia, hogy hogyan álljon, hogy minél kevésbé érje a hátát a szél. A legnagyobb szüksége csak arra volt, hogy kiszellőztesse a fejét. Márk a szomszédos sorban állt. Szüzanne először nem látta őt a sötétben, ám hamarosan megérkeztek a tűzoltó autók és erős reflektoraikkal bevilágították a környéket. A szőlős úgy sziporkázott, mint az ötödik sugárút a karácsonyi vásár idején. Az alacsony nyomású vízsugár permetezve hullott alá a csövegből a felső levelekre, amelyeken megtört a fény. A szél megszelédült, inkább csak szellőnek érződött. A permetező víztől Susan ruhája és teste is nedves lett, de nem volt olyan hűvös a levegő, hogy fázni kezdett volna, ráadásul a szőlőskert látványa mindenért kárpótolta. Minden erejével küzdött, hogy megmentsen valamit abból, ami többet jelentett számára, mint amit önmagának bevallott. Hirtelen ráébredt, hogy erejét lényegében abból meríti, hogy elképzeli az anyját, amint energikusan küzd. A konyhában történt valami. Susan elolvasta Natali történetét, megpróbálta elfolytani érzelmeit, de amikor látta az anyját, amint szenved, Gyötrődik Karl haragja és Bret közöttük lebegő árnya miatt, és amiatt, hogy Greg és ő is választ vár a kérdéseire, akkor valami megmozdult a szíveméjén. Életében először érezte meg, először döbbent rá arra, hogy natali is ember. Ember, akinek hibái vannak. Ez a felismerés szétoztatta Susan haragját, újra végig gondolta Natalie életének történetét olyan őszintességgel amit a szülei mindig is megkívántak tőle, és ráébredt, hogy az anyja minden hibájával együtt figyelemre méltó asszony. Szuzann elhatározta, hogy újra végigolvassa a könyvet. Meg akarta ismerni azt a másik nőt, aki az anyja volt, aki hibákat követett el, mégis sikerült értékes dolgokat megteremtenie. Az konzert kétségkívül gyönyörű hely. Susan már el is felejtette, Mennyire gyönyörű! Most, hogy itt állt és belélegezte a nedves föld és a locsolócsőből permetező víz illatát, az anyjáról gondolkodott, aki 76 éves és tele van energiával, olyan ember, amilyen Suzanni szeretett volna lenni, ha eléri ezt az életkort, és ettől egyszerűen erőre kapott. Greg úgy érezte magát, mintha három locsolócsövet tartott volna. Ám víz csak az egyikből permetezett, a másik kettőből gondolatok csörgedeszek Nataliról és Györörről, és ezek folyvás keresztezték egymást, visszafröccsentek rá, elárasztották a gondolatait. Akkor megérkezett egy teherautó Huffingtonból, és fényelárasztotta a Gevősztraminál szőlősort, ahol Greg állt. Megpillantotta a feleségét a szomszédos sorban, egyszeriben rendeződtek a gondolatai. Igen, valóban erős benne a bétoklási vágy, ez nem egy hamar változik meg. Ugyanakkor szerette volna megóvni a feleségét, ami sokkal előnyösebb tulajdonság. A locsolócsövet maga után húzva hason átkúszott a szőlőlugas alatt, ahogyan egykor az apja tanította, hogy ne okozzon kárt a növényekben. Jill mellé érve felállt, és arról az oldalról permetezte tovább a magasorát. A vízcsobogása miatt fel kellett emelni a hangját. Tartsa a egy kicsit! kiabálta. Nem válaszolta Jill hangosan. Boldogulok vele! Nem kellene inkább bemenned? Attól fész, hogy baja a gyerekemnek? kérdezte Jill éles hangon. Greg visszahúzódott. Nem, a gyereknek nyilván nem esik baja. Ebben biztos volt. Abban is biztos volt, hogy most nem kell kötekednie, hogy a gyerek az övé is. Bármilyen dühös volt is Natalira, amiért kioktatta, hogy hogyan kellene viselkednie a feleségével, Greg jól tudta, hogy változásokra van szükség, ha jó apja akar lenni a születendő gyereknek. Képes lesz rá. Lesz olyan jó apa, amilyen Alexander volt. Nem, még jobb, hiszen ő lesz a kenyérkereső. Így Jill otthon maradhat a gyerekkel, és több időt tölthet velük, mint Natalia az övéivel. Igaz, Jill kijelentette, hogy dolgozni szeretne. Ezen még gondolkodni kell, és Greg időbeosztásán is. Nem lehet túl jó apa, ha továbbra is ennyit utazik, mint manapság. Így túl jó fél sem válik belőle, ám bár erről nem akart az anyjával beszélni. Ha nem dolgozik annyit a jövőben, és kevesebbet utazik, akkor azért teszi, mert Jill-lel akar együtt lenni, és nem azért, mert az anyja ezt mondta. Natalinak nincs joga ebbe beleszólni. Ő sem szent. Greg beismerte, hogy Némi elégtételt érzett, amikor látta, hogy a beszélgetés végén az anyja zavarba jön. Natali korholása azonban nem hagyta nyugodni. Sosem beszélt még így vele. Sosem kritizálta így. Gyerekkorában éppen elég szemrehányásnak érezte, hogy az anyja mindig mással volt elfoglalva. Most azon tűnődött, hogy talán tévedett, hogy talán nem is volt szó semmiféle szemrehányásról, ha az anyja csak el volt foglalva munkájával, mint ponta. Annak az őszinteségnek a szellemében, melynek hiányával az anyját vádolta, el kellett ismernie, hogy Natali egészen kellemes helyé varázsolta az konszetet. Sokkal nagyobb területet borított szőlő most, mint tíz évvel korábban. A jelenlegi tisztogató hadművelet nagysága is ezt bizonyítja. – Láttad a kocsi beállót? – kiáltott oda Jillnek. – Tele van autókkal, mintha a félváros itt lenne segíteni. – Ez is jelzi a szüleid iránti tiszteletet? – kiáltott vissza Jill abban a hitben, hogy ezzel bosszantja a férjét, de ezúttal nem így történt. Greg inkább elgondolkodott, ismét csak őszintén. Korábban sok mindenben tévedett. Talán inkább tiszteletet Natali iránt, és Karl iránt. Nem annyira apám iránt, válaszolta Greg. Úgy tűnik, nem végzett olyan kiemelkedő munkát, mint gondoltam. Már hogy ne végzett volna? vetette Ellen Jill. Csak másba volt kiemelkedő, mint amit te hittél. Ha nem intézte volna valaki a boraink eladását, az konszert eltűnt volna a lefolyóban. Jill előrelépett csővel. Greg is követte, és előtt a felesége szavaiból. Egymás mellett álltak, ellenkező irányba fordulva, mindketten a munkára összpontosítottak, de gondolataik Washingtonban jártak azon a nyolc évvel ezelőtti napon, amikor megismerték egymást. Ez a mai nap itt aszkonszetben konszedben hasonló ahhoz a naphoz. Jill magabiztos volt. Nem félt ellentmondani Gregnek. A házasság aztán elnémította. Nem. Greg némította el. Félbe szakította, és háttérbe szorította. Személyes sértésnek vette a különbségeiket. Olyan feltétlen szeretetet várt el a feleségétől, amit az anyjától sosem kapott. Ó, szerettelek, mindkettőtöket szerettelek. Greg fülében natali szavai vízhangzottak, miközben a szél ráfújta a vízpermetet. Az anyja ziháva beszélt, a szeme könnyes volt. Greg sosem látta ilyennek. Szeretett volna hinni neki, azon tűnődött, hogy vajon, ha ő is szülő lesz, képes lesz-e másképp tekinteni az anyjára. A breddel kapcsolatos dolgok egészen új megvilágításba kerültek. Greg azon gondolkodott, ő vajon mit érzett volna Natalie helyében. Szerette volna megbeszélni ezt Jill-lel. Szeretett volna arról beszélgetni vele, hogy milyen szülők lesznek ők, mivel ez most egyszeriben minden szakmai felmérésnél fontosabbnak tűnt. Csak hogy beszélgetni nem könnyű, kiváltképp nem lényeges ügyekről, személyes ügyekről. Lehet, hogy végül nem tetszik majd neki, amit Jill mondani fog. Kockázatos dolog. Minden, ami jó, kockázattal jár. Natali mondta ezt is, és Greg volt elismerni az igazát. A munkájában kockázatokat vállal. Megküzdött azért, hogy a vállalkozása sikeres legyen, és kivívta az ügyfelek és a társai elismerését. Már csak az a kérdés, hogy a családi életben is képesek e kamatoztatni ezt a képességét. Hajnali kettőkor Olivia legszívesebben aludni küldte volna teszt, ha azt látta volna, hogy menni szeretne, de a kislány teljes odaadással végezte küldetését. A szőlőtőkék dzsungelében, a permetező víz alatt és a reflektorok fényáradatában azonban tesz valamiképpen rátalált szetre, és még két fiúra a folyamról, akik a szüleikkel együtt eljöttek segíteni. A három gyerek egymást váltotta a locsolócsőnél, amikor a kezük elfáradt, lassan ők is végigértek a sorukon, átmentek a következő sorba, igyekeztek lépést tartani a felnőttekkel, és időnként felharsanó hangos nevetésükből ítélve jól érezték magukat. Nem sokkal hajnal előtt Olivia már látta, hogy a fáradozás nem hiába való. Látta Simon szemében a megkönnyebbülést, Látta, milyen lelkesen és vidáman mond búcsút a csöveiket összetekerő, és az autóikhoz igyekvő ismerőseinek. A reflektorokat is lekapcsolták. A tűzoltó fecskendőket lecsavarozták. Simon és Donna az utolsó tőkéket locsolta, majd hamarosan Donna is távozott a családjával együtt. Mire felkelt a nap, s a fényénél fel lehetett mérni a klóé pusztítását, mindenki ágyban volt, kivéve olíviát, szájmont és kart. A nagyház verandáján álltak, és a tájat vették szemügyre. A kocsi bejárod törmelék borította, s ugyanajabban környező juharfák, tölgyfák, fenyőfák és bürök ágaiból állt, azért volt közte bőven szőlőág ág is. Amikor Simon lassú futásban megindult a Rizlin tábla felé, Olivia el sem tudta képzelni, honnan van még ennyi energiája. Az előző nap még tökéletesen rendben álló sorokat üres foltok szakították meg imit amott. – Mennyire súlyos a helyzet? – kérdezte Olivia kartól. A férfi fáradtan sóhajtott egyet. – Van kár jócskán. Ekkora erejű szél esetében elkerülhetetlen volt. De a só nem fogott ki rajtunk. Mindent összevetve, rosszabb is lehetne a helyzet. Majd új tőkéket ültetünk. Volt már ilyen. Kis időre elhallgatott. Kérdezhetek valamit, Olivia? Simon akkor fordult be egy sorba. Olivia karrara nézett. A férfi szeme Simon szemére emlékeztette, hozzáadva 40 évet, meg a kimerültséget és a bánatot. Beszélt magának Natali Bredről? kérdezte Karl minden továbbinál rekettebb hangon. Miközben a könyvön dolgoztak? Elmondta magának, hogy a fiú az enyém volt. Olivia nagyon megsajnálta a férfit. Nem, nem mondta el nekem. Karl a szőlősorok felé nézett. Rájött. Nem, tudtam, hogy Natali nem mond el valamit Bredről, de nem jöttem rá, mi az? Kis ideig hallgatott. Maga rájött? Elgondolkodott rajta valaha? Karl nem válaszolt. Olivia abban sem volt biztos, hogy meghallotta a kérdést. Csak a messzeségbe merett, de mintha nem látna semmit. Olivia észrevette, hogy a férfi szeme megtelik könnyel. Karl kisvártatva megfordult, és bement a házba. Dühös akart lenni. Számon akartak érni Natalin azokat az éveket, amikor nélküle kellett élnie, amikor Alexander mögött csak másod hegedűsként vehetett részt az asszony életében, az éveket, amikor abban a hitben élt, hogy Bred valaki másnak a fia. Amikor azonban a lépcső tetejére ért, elszorult a szíve. Megpillantotta Natalit hosszú hálóköntösében, amint lehajtott fejjel, mégis elegánsan a folyosón áll. A hátát Brett a ajtaja mellett a falnak vetette, és olyan szomorúnak, olyan kiszolgáltatottnak látszott, hogy Karl félretette csalódottságát, főkép pedig haragját. Több mint hetven éve szereti ezt a nőt, azóta hisz benne. Még az Alexanderrel kötött házassága is sötét napokban is biztos volt benne, hogy Natalia legjobb meggyőződése szerint cselekedett, és most itt áll előtte. A férfi ruhája vizes volt, ő maga pedig fáradt. Minden csontja sajgott, de a szívébe markoló fájdalom hajtotta oda, ahol Natali állt. Karl az ajtónak támaszkodott, a szemközti fal lambériáját nézte, számot vetett az igazsággal, és némi idő elteltével megszólalt. Gyakran képzeltem, hogy az én fiam. A háború után sokszor elnéztem őt, kutattam, nem találok-e valamit magamból, de csak a te vonásaidat láttam? Natali megtört hangon válaszolt. Olyan láthatatlan összhang volt kettőtök között, amilyen Brad és Al között sosem volt. Al tudta? Nem, neheztelt, amiért Brad a kedvencem, de sosem jött rá, miért volt így. Átölelte a felső testét, és hevesen suttogta. Persze, hogy ő volt a kedvencem, csak ő maradt nekem belőled. Aztán őt is elveszítettem. Köncsebb gördült végig az alcán. Kar odanyult és letörölte. Aztán ott hagyta az ujját az asszony állán, mert az életét adta volna, hogy megvigasztalja. Engem sosem veszítettél el. Én mindig a tiéd voltam. Natali felnézett rá, és kisílt szeméből kár megértette, hogy az asszony régóta gyötrődik. Akartam beszélni róla, Karl, El sem hiszed, hányszor kerültem hozzá ennyire közel? Mutatta az újaival, De mindig visszakoztam, mert úgy gondoltam, hogy azzal csak még több fájdalmat okozok. Megtörölte az orrát, csak némi idő elteltével vette onnan a papíl zsebkendőt. Néztelek benneteket, láttam, milyen örömöt okoz ő neked, és arra gondoltam, hogy nem baj, ha nem tudod az egész igazságot, hogyha mindent elmondanék, azzal megváltoztatnám az életünket, és nem tett volna jót Brednek sem. Szerettem őt. A világ szemében így volt rendjén. Őt szerettem szívvel, lélekkel, mert a világ nem engedte, hogy téged szerethesselek. Újra felemelte a kendőt. Az asszony érveit hallgatva, kar eltűnődött, hogy vajon szerette -e volna, ha Natali másképp dönt. Az asszonynak igaza volt. Minden megváltozott volna, talán a házasság is széthullott volna, de az boldoggá tette volna el Kart, vagy Bredet? Bred vajon felelősnek érezte volna-e magát a széthullásért? Tovább élt volna-e, ha tudja, hogy Kárl apja? Ezeknek a kérdéseknek ma már semmi értelmük. Egy valami számít, ha meg megtudott igazság Karl számára egy valamit bizonyított, azt, hogy Natali épp úgy szerette őt a többi hetven év alatt, mint ő az asszonyt. Kar magához ölelte a zokogó Natalit, amikor az asszony kisé lapodott, megcsókolta a szemöldökét és azt mormolta. Vége! Réges régen vége! Nem változtathatunk rajta. Nem tehetünk mást, mint tovább megyünk. Hátrahajolt, és Natali pillantását kereste. A szereteten kívül megértést olvasott ki belőle. Így álltak kis ideig, s a férfi remélte, hogy közelsége erőt ad az asszonynak. Aztán Natali kézen fogta kart, csendben kinyitotta Brett szobájának ajtaját, sarkig kitárta, és mindketten beléptek. Amint befordult a folyosóra, Olivia megpillantotta a nyitott ajtót. Elhaladva előtte épp csak odanézett a szeme sarkából, és látta kart és natali hátát. A könyvespóc előtt álltak, melyen a 11 éves fiú kedvenc is sorakoztak. Az éjszaka történései közül Olivia ezt érezte a legbensőségesebbnek. Az emeleten első dolga volt megnézni teszt, aki addigra már mélyen aludt. Olivia behúzta a függönyöket a kis szobájában, gyorsan lezuhanyozott, és bement a saját szobájába, ahol ott találta simon -t. A férfi az ablak mélyedésben lévő kispadon ült, könyökével a térdére támaszkodott, és olyan kimerültnek és magányosnak látszott, hogy Olivia szíve elfacsarodott. Megpróbált könnyednek látszani és tréfálkozni. – Van egy olyan érzésem! – ha meglököm az egyik könyöködet, leesel a padlóra. Én is biztos vagyok benne, mondta Simon mosolytalanul. Iszonyú fáradt vagyok, de nem alhatok többet egy-két óránál. Ki kell takarítani a szőlőskertet. Fáradt szemmel nézett Oliviára. Képtelen vagyok, bármire, csak melletted akarok lenni. Olivia alig mert lélegzetet venni. Ezt még soha egyetlen egy férfi sem mondta neki. Pedig milyen gyönyörű mondat. Újra azon kezdett el töprengeni, vajon mit kezdjen azokkal az érzelmekkel, amelyeket Simon kavart föld benne. Közben az ágyhoz fordult, megigazította a takarót, de mire végzett, Simon már a fődőszobában volt. Alig két percig tartott, míg Aztán visszatért nedves hajjal, törülközővel a dereka körül. A ruháit az ajtó mellett a padlóra ejtette, bebújt az ágyba, magához húzta Oliviát, és átölelte, csak mellette volt, ahogy az imént mondta. A törő között a dereka körül hagyta. Nem szeretkeztek. Simon egyszerűen csak átölelte Oliviát, és pillanatokon belül álomba zuhant. Olivia nehezen birkózott meg ezzel a helyzettel. Nem akart aludni, mert akkor veszendőbe mennének ezek a fontos percek. Tehát ébren feküdt, és tudatosított minden pontot, melyen testük találkozott, minden hangot, minden illatot. Kis idő elteltével óhatatlanul elszundított, de hamarosan felébredt, amikor Simon a másik oldalára fordult. Akkor Olivia felült, átölelte felhúzott térdét, és a férfit figyelte. Olyan valóságos volt, ahogy a mellette feküdt. Ott feküdt mellette az a férfi, akiről egész addigi életében ábrándozott. De nem csak róla ábrándozott, hanem olyan sok minden másról is, és a többi álom javarésze is valóra vált. Megtalálta az anyját. Szeretett bizonyos anyagi biztonságra. Lehetővé vált tesz megfelelő iskoláztatása. Állást talált, még egyfajta családot is. Elképzelhetetlenül sok változás zajlott ezen a nyáron, s a többségére nem is számított. A pénznek megtalálta a helyét, tesz, ügye elrendeződik, biztosan az új állást is meg fogja szeretni. A problémát egyedül Simon jelentette. A háta széles, csupasz, barna vállán apró szeplők, férfias feltőteste a csípőjéig keskenyedik. Domború izmú karja barnább, mint a háta. Az egyik keze tenyérrel felfelé feküdt mellette. Olivia szemügyre vette a bőrkeményedéseket és a sebhelyeket. A saját kezét a férfi tenyere fölé tartotta, és összehasonlította a méretüket és a formájukat. Simon keze sokkal nagyobb és erősebb az övénél. A teste is nagyobb és erősebb. Valószínűleg az akarata is, ha képes volt az özvegységéből, csak nem átható hatatlan falat vonni maga köré. Ezt a falat Olivia már ismerte, és szerette volna lebontani. Csak hogy nem tudta, hogyan lásson hozzá, ezért azt tette, amihez a legjobban értett. Kibújt az ágyból, felöltözött és kifutott, de csak Natali dolgozó szobájáig jutott. Az egyik magas támlájú karosszékben keresett menedéket. A másikban Ahmed feküdt. Amikor Olivia a szobában tartózkodott, Ahmedren szerint felült, merev háttal pózolt, mint egy perzsa királyi fenség. Ma a házban tartózkodók többségéhez hasonlóan a macska is aludt. Szürke teste kecsesen, kalcsún gömbölyödött össze. Melső mancsait előre nyújtotta, a fejeméltóság méltóság teljesen nyugodott rajtuk. Olivia kinyújtotta a kezét, hogy megsimogassa az állatot, de a kezeté tovább megállt, majd visszahúzódott. A legszívesebben felkapta volna, és magához szorította volna. Olyan jól esett volna a melegsége, sejmes a simogatása, de tudta jól, mi történne, ha felemelni az állatot. Kiszabadítaná magát az ölelésből, és elfutna. A férfiak szerencsére nem olyanok, mint a macskák, hallatszott Natali hangja az ajtóból. Ha férfiakat meg lehet szelídíteni, Olivia fészkelődni kezdett a székben. Úgy gondolja? Úgy. Natali odasétált Olivia székéhez, és megfogta a támláját. Kicsit talán ingerült voltam magával tegnap, Olivia, de csak azért, mert fontos a számomra. De tényleg? Kedvelem magát, és teszt is. Jót tesz a jelenlétük ennek a helynek. Hazóta tudom ezt, amióta először megláttam a fényképét. Olivia lélegzete elállt. Miféle fényképet? Kis csönd következett. Aztán Olivia felnézett a kedves, barátságos, bűnbánó arcra. Milyen fényképet, Natali? Amelyiken maga és tesz táncos nőnek öltöztek. Az is műtermében volt kitéve. Maga ott járt, Natali? Igen, amikor megbíztam a munkával. Egy hétvégén arra jártam, és beugrottam Otishoz. Megmutatta a műtermét. Akkor láttam meg azt a fényképet. Maguk ketten olyan helyesek, olyan elevenek voltak. olivia hirtelen szörnyű gondolata támadt. Bizonyára az arcára is küldte a megdöbbenés, mert Natali sietősen megjegyezte. Nem, nem, Olivia. Nem maga miatt kreáltam ezt az állást. Az állás gondolata volt előbb. Aztán magára gondoltam, mert tudtam, hogy is nyugdíjba megy, de nem voltam biztos benne, hogy magát érdekelnie az ajánlatom. Becsület szavamra. Végtére is csak nyárra szólt. Szájmont is bevette a terveibe? Dehogy... Vágta rá Natali gyanúsan-gyorsan. Ó, Natali! Tölt ki Olivia. Na és ha igen... Alakulhatott volna úgy is, hogy magának egyáltalán nem tetszik meg ő, vagy neki maga. Nem erőltethette magukra semmit. Csak annyit tehettem, hogy közelhoztam magukat egymáshoz, és ennél többet tényleg nem tettem Olivia. Ami történt, az magán és Simonon múlt. Olivia vitatkozni akart, de mi haszna lett volna? Hogy a dolgok a jelenlegi állapotukba jutottak, arról ő tehetett. Ő és Simon. Natalia szék elé lépett. Most ne beszéljünk Szájmonról. Nem miattak kérem magát arra, hogy maradjon. Magam miatt. A könyvemet illetően pontosan azt kaptam magától, amire számítottam. Magánál jobbat nem találhattam volna erre a munkára. Felkérhetett volna egy végzős angol szakost? És született volna egy tökéletesen megfogalmazott írásmű, de hiányzott volna belőle a szeretet és az érzelmek, melyeket maga olyan tökéletesen érzékelted. Az esküvünk előkészületeiben maga rendkívül fontos szerepet játszott. Megkönnyítette az életemet már azzal is, hogy tudtam, hogy itt van, nem is beszélve a kislányáról, aki kicsalogatta a jó öreg kart a teniszpályára. Natali előre húzta Olivia székét a számítógépasztal alól és leült rá. Szóval nézzük a mérleget. Pozitívum, hogy magának van egy állása, tesznek van iskolája. Vannak itt maga körül olyan emberek, akik számára maga fontos. A minus oldalon van a kockázat, mivel a fentiek közül valamelyik befutsolhat, és az fájdalmat okoz. Olivia Bolintott. Csupa nyereség! A kockázatot ki ha akarja. Hogyan? Úgy, hogy elmegy. Elfogadja a Pittsburghi állást. Újra kezd mindent, ott nem lesz semmi kockázat. Natali felállt, és az ajtóhoz lépett. Olivia pillantásával követte. És? Ennyi. De hiszen még nem fejeztük be a beszélgetést. Elmondtam, amit akartam. Tudja, a érzek. Beszéljen rá, könyörgött Olivia, de Natali kiment, és jól tette. Úgy sem tudta volna rábeszélni arra, hogy maradjon. Senki sem tudná, még Simon sem. Oliviának kell döntenie. Neki kell döntenie a kockázat vállalásáról is. Maradjon! Menjen! Maradjon! Menjen! Addig hajtogatta magában, amíg zúgni kezdett a feje. A valóságnak ezt az oldalát nem ismerte. Az alvás nélkül eltöltött éjszaka után kivált nehéz volt gondolkodni. Felállt, visszament a saját szobájába, mert szeretett volna még kicsit Szájmon mellett feküdni, de az ágyat üresen találta. Jól van így, mondta magában. Tesz, hamarosan fel kell. Nem sok értelme lett volna, ha látta volna őket együtt aludni. Nem sok értelme lett volna a kislány várakozásait felcsigázni. Persze lehet, hogy Tesz várakozásait ez egyáltalán nem csigázta volna fel. A gyerek úgy indult, hogy gyűlölte a Lehet, hogy a lelkeméjén kicsit még mindig gyűlöli. De talán megkönnyebbül a hírre, hogy mégis elköltöznek innen. Végtére is több mint tíz éven át csak is a magáénak mondhatta Oliviát. Melyik gyerek szívesen? Olivia bebújt az ágyába, pontosan abban a kismélyedésben helyezkedett el, amelyet Simon teste hagyott és magára húzta a takarót. A férfi illata lebegett mindenütt. Olivia elég fáradt volt, és elég gyakorlott az álmodozásban, ahhoz, hogy azt képzelje, Simon van mellette a maga testi valójában. Ebben a hitben ringatva magát álomba zuhant. A délután közepén ébredt fel, lassan tért magához. Aztán, amikor rájött, milyen későre jár, hirtelen felült. Tesz már nem volt a szobájában, Ám bár nyilván nem szükséges miatta aggódni. Vagy Susan figyel rá, vagy Jill, vagy Natalie, esetleg Karl. Olivia ennek ellenére némi bűntudatot érzett, végtére is tesz az ő gyereke, ő tartozik érte felelősséggel, és elindult. Kinyitotta a szoba ajtaját, s a küszöbön egy üzenetet talált. Tesz kézírását első pillantásra fel lehetett ismerni. Vitorlázom Simonnal, ez állt a papíron, s Olivia szíve hevesen dobolni kezdett. Mire a vitorlásklub kikötőjéhez ért, ahol a hátsó fedélzetet megkerülve kifutott a móló végébe, számos szemszögből végig elemezte, hogy Simon elvitte teszt vitorlázni. Az egyik magyarázat az volt, hogy Simon halogatja a szőlőskertben elvégzendő munkát, mivel olyan nagy volt a pusztítás, hogy még nem szedte össze az erejét a takarításhoz. A másik szerint a kötelességét teljesíti. Megígérte tesznek, hogy kiviszi a vízre, s ha ezt megteszi, többé ezzel sem kell foglalkoznia. Aztán ott volt az elképzelés, mely szerint Simon négy éve nem játkint a vízen, és a vihar után lecsendesedett óceán kicsalogatta. A megvesztegetés elmélet szerint Simon azért vitte ki teszt vitorlázni, mert azt kéri, hogy a kislány hagyja őt békén, amikor dolgozik, vagy hogy ne feleseljen vele, vagy segítsen a kismacskákat elhelyezni. Meg lehet, hogy Simon ezzel a közös vitorlázással vesz búcsút tesztől a maga módján. Olivia ezt nem szerette volna. A móló végében állva nézte a vízen sikló vitorlás vitorláshajót, és nem tudta eldönteni, vajon melyiknek a fedélzetén állhat Simon és tesz. Belőről beharapta az arcát, s visszasétált a paltra. Takarító brigádok szorgoskodtak a klub épületén, leemelték a fatáblákat, összeszedték a vizenúszó fatörmeléket, összesöpörték a köveket és a homokot. Sok csónak hányódott még a part közelében gazdátlanul, a kötéről leszakadva. Volt, amelyiknek eltört az árbóca, betöltek az ablakai, tönkrementek a fapadjai. Olivia nem szerette volna, ha így kellene búcsúznia. Sarkon fordult, és visszasétált a múlón. A végében leült, és várt. Egyik hajó tért vissza a másik után, de egyikükön sem látta Teszt és Simont. Az egyik hajón felismerte az embereket. Helyiek voltak. Intettek Olivia felé, és ő visszaintett. Végre megpillantotta Simont és Teszt, s felállt. A férfi és a kislány összedugta a fejét, és Olivia megesküdött volna, hogy Tess tartja a kormányrudat. Kis idő múltán észrevették őt, és széles mosolyjal odaintettek neki, s Olivia szerint minden ok nélkül vidám kiabálásba kezdtek. – Szia, mami! – kiáltotta Tess, de gyorsan visszakapta a tekintetét a vitorlákra. Simon mondott neki valamit. Mire a kislány meglökte a kormánykart, és behúzta a köteleket, s a hajó olyan könnyedén siklott a kikötőbe, mintha tesz évek óta más sem tett volna, mint a kikötést gyakorolta. A vitorlák ellankadtak, s Olivia elkapta a feléje hajított köteleket. – Láttál minket, mami? – kiabálta tesz, izgatottan. – Láttad, milyen messzire kimentünk? – És egész végig megdőlt a hajó, úgy száguldottunk, fantasztikus volt! Már készült is, hogy azon nyomban kiszáll, de Simon kérte, hogy segítsen összehajtogatni, összeszedni, eltenni bizonyos dolgokat. Mire azzal végeztek, tesz meglátta az egyik ismerős gyereket a móló másik oldalán. Kiskezét Simon vállára tette, és komoly felnőttes hangon azt mondta, – Csodálatos voltál, Simon? Köszönöm! Aztán, mintha kapcsoló kattant volna… Újra tíz éves kislányá változott, kiugrott a mólóra, megdicsült mosolyjal az anyjára pillantott, s egy szempillantás múlva már messzire futott. Olivia leült a kikötő deszkáira, és lábát a hajó fölé lóbálta. Simon Olivia térdének dőlt. Miért sírtál? Olivia szeme ismét megtelt könnyel. Átölelte Simon nyakát, és a hátán összekulcsolta a kezét. – Ne menj el! – Én? Nem megyek én sehová. – És később, ha elunod a dolgokat, elmész. A férfi kisimította Olivia arcából a hajszálakat. – Nem hagylak el. – Ez engem úgy megrémít. – Gondolod, hogy engem nem? Egyszer már elvesztettem mindent. Ismerem azt a fájdalmat. A homlokát átráncolva nézte a saját hüvelykújját, amint Olivia karját simogatta. Amikor reggel a szobádba tartottam, láttam Natalit és az apámat. Bret szobájában voltak. Egyiküknek sem lehetett könnyű. Csodálom a bátorságukat. Olivia szemébe nézett. Ami énket is csodálni szeretném. Olivia is ezt szerette volna. Mindennél jobban szerette volna. És van bátorságunk? Szerintem van. Simon nagyot nyelt, s míg Olivia a száját nézte, kimondta a bűvös szavakat.